І він виніс їх. А тоді якось одного дня запитав мене. Пані Огром'як, а чиї то могли бути кості? Чи бува не отого фріца, котрого розшукувала родина з Німеччини? І що ти відповіла на те? Я йому сказала. Ти, Максиме, так само тямиш на костях, як баран на зорях з таким самим успіхом це можуть бути кості того жида, Шмойля, що пустив тебе на світ. А він? Макс вилаявся, сказав, що він ніякий не жид, і обізвав мене старою відьмою. А потім ще додав, його зовсім не дивує той факт, що під моїми вікнами валяються покійники. А що він знає про Войцеха? вирвалось у баби Світлани. Нічого. Там ростуть півонії. Гюнтер любив серйозну зброю і за це поплатився. Куля залишила в його потилиці малесенький чорний отвір, але вирвала півобличчя. Коли його тіло нарешті важко гепнуло на підлогу, клава отямилась і закричала страшним істеричним криком. Розмазуючи руками кров, що залила її красиве молоде тіло, дівчина тіпалася у якійсь дикій, несамовитій агонії. «Мовчи, Клавко!» – прошипіла Світлана і обережно поклала зброю на крісло. «Почують!» Проте її подруга ніяк не могла втихомиритися. Нею трясло. А до лоні продовжували несвідомо малювати страшні візерунки на пружних грудях, округлому засмаглому лоні, на усьому її ніжному тілі, що билося в істериці. «Мовчи, дурепо! Хочеш у гестапо? Та заткнешся ти чи ні?» «Навіщо?» – кричали виречені очі. «Тихо будь! Підивмись і одягни на себе що небудь. Кинула їй убивця, а різко труснувши за плече. «Іди і змий із себе кров!» – наказала сердито, штовхаючи у спину. «Навіщо?» – шепотіла Клава, поливаючи себе зимною водою на кухні. Холод не брав її. Усю істоту із середини зводило дикими корчами від усвідомлення того, що відбулося щойно в кімнаті. Солодкі судомні хвилі екстазу і постріл, що раптом усе обірвав. Там, у кімнаті, лежав міцний голий чолов'яга, ноги якого заплутались у непівопущених штанях. І Клава при згадці про це вже майже не ридала, а лише важко гекала, тримтячи усім тілом. «Ходи сюди!» пролунав за спиною стишений голос подруги. Світлана виглядала холоднокровною, але дуже-дуже блідою. «Треба подумати, де ми його подінемо». «Навіщо ти це зробила?» Все ще, ледве вимовляючи слова, запитала Клава. «А навіщо ти з ним злягалася?» Молода оголена жінка ніяк не могла потрапити рукою в рукав сорочки. «Гюнтер сволота, як і всі вони!» – кинула злостива Світлана. «Ні, він був добрим. З тобою, але не з Риклею». «А що Рикля?» «Я ходила в гетто. Дала якомусь гевалові Гевелові пляшку самогону, і він мене впустив. Там повно жидів. Сидять один на одному, з малими дітьми, усі якісь, мов, неживі». Ледве знайшла її, бідну. Вдалося поговорити. Рикля розповідає страшні речі. Завтра, можливо, їх розстріляють. Рабин уже відкрито про це з ними говорить. Господи, за що? Там же їх тисячі. Не вже всіх? Усі вони покірні, як вівці. І я сказала Риклі, що не можу на таке дивитися. «Рикля ж може відкупитися?» – вигукнула Клава, уже майже отямившись. «Чим? Вона вродлива і багата?» «Ти наївна, Клавцю? Ми обоє наївні!» Рикля розповіла мені ось що. Вона сказала Гюнтерові про скриньку і про те, що всередині, в надії, що він допоможе їй вирватися. Ввечері того ж дня Риклю взяли в гестапо. Там було шестеро німців і двоє наших. І всі її мали по черзі, як уже хотіли. І так, і сяк, а найгірше – наші. Колись клавцю. Реклин батько з братами підло обібрали їх до нитки на якомусь гешефті. Хлопці пробували судитися, а потім змушені були віддати їм за борги свою крамницю і пішли по світу голій босі.